Kapittel 21 Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Jerusalem, og la ord dryppe mot de hellige stedene, og profeter mot Israels jord. Og du skal si til Israels jord, dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg er imot dig, og jeg vil dra mitt sverd ut av dett slire, og avskjære den rettferdige og den onde fra deg for at jeg virkelig skal avskjære den rettferdige og den onde fra dig, derfor skal mitt sverd fare ut av sin slire mot alt kjød fra sør til nord. Och allt kjød skal sannelig kjenne at det er jeg, Jehova, som har dratt mitt sverd ut av dett slire. Det skal ikke mer vende tilbake. Och du, menneskesønn, sukk med skjelvende hofter. Ja, med bitterhet skal du sukke for øynene på dem. Och det skal skje. Dersom de sier till dig, «Hvorfor sukker du?», da skal du si, «På grund av ett budskap. For det skal visselig komme, og hvert hjerte skal smelte, og alle hender skal synke, og hver ånd skal bli nedslått, og alle knær kommer til å dryppe av vann. Se, det skal visselig komme og bli gjennomført», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, profeter, och du skal si, «Dette er hva Jehova har sagt. Si, Ett sverd, ett sverd». Det er blitt kvesset, og det er også polert. For att det skal utføre en slakting er det blitt kvesset. For att det skal få en lynende glans er det blitt polert. Eller skal vi juble? «Forkaster det min egen sønns septer slik det forkaster vart tre?» O en gir det til å bli polert for at den skal føre det med hånden. Sverde, det er blitt kvesset, og det er blitt polert for at det skal gis i honnen til en som dreper. Skrik och hyl, menneskesønn, for det har vist sig å være imot mitt folk. Det er imot alle Israels høvdinger. De som er kastet til sverde har vist sig å være hos mitt folk. Derfor slå deg på låret, for en gransking er blitt foretatt, O hva om det også forkaster septere?» «Dette vil ikke fortsette å eksistere», lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Och du, menneskesønn, profeter og slå hon mot hånd, og ett sverd skal gjentas tre ganger. Det er sverdet til de drepte. Det er sverdet til den store drepte, det som omringer dem. For at hjertet skal smelte, og for å gjøre dem som blir felt ved alle deres sporter tallrike, vil jeg foreta en nedslakting med sverde. Akk, det er laget slik at det kan lyne, polert til en nedslakting. Vis at du är skarp, gå til høyre. Innta din stilling, gå til venstre. Gå vor enn ditt ansikt er vent. Og jeg selv skal også slå min ene hånd mot min andre hånd, og jeg vil stille min harme. Jeg, Jehova, har talt. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Og du, menneskesønn, merk av to veier som Babyloner babylonerkongens sverd kan komme inn på. Fra ett land skal de begge gå ut, og en veiviser skal hogges ut. Ved begynnelsen av veien til byen skal den hogges ut. Du skal merke av en vei som sverdet kan følge mot Ammons sønners rabba, og en mot juda, mot det befestede Jerusalem. For Babylons konge stanset ved veiskilde ved begynnelsen av de to veiene for å ty til spådomskunst. Han har ristet pilne, han har spurt ved hjelp av terafim-bildene, han har sett på leveren. I hans høyre hånd viste spådommen seg å være for Jerusalem. Å sette opp stormbukker og åpne munnen til nedslakting, og la av ett alarmsignal stige opp, og sette opp stormbukker mot porter, og kaste opp en beleiringsvål, og bygge en beleiringsmur. Og det er blitt som en usans spådom for dem i deres øynene, de som har sverget dem eder, og han bringer misgjerning i erindring for at de skal bli fanget. Derfor, dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt.» Fordi dere bringer deres misgjerning i erindring ved at deres overtredelser blir avdekket, så deres synder kan ses i samsvar med alle deres gjerninger. Fordi dere blir brakt i erindring, skal dere bli grepet, ja med hånden. Og vad dig angår, du dødelig sårede, onde høvding over Israel, hvis dag er kommet i endens misgjerningstid. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt.» Ta turbanen bort og løft kronen av. Dette skal ikke være det samme. Gjør det lave høyt, og gjør den høye lav. En ruin, en ruin, en ruin skal jeg gjøre det til. Og når det gjelder dette, så skal det i sannhet ikke bli noens før han kommer, han som har den juridiske retten, og jeg skal gi ham det. Og du, menneskesønn, profeter, og du skal si. Dette er hva den søverene Herre Jehova har sagt om Ammons sønner og om deres hån. Och du skal si, Ett sverd, et sverd, dratt til en nedslagting, polert for at det skal fortære, for at det skal lyne, fordi de ser noe uvirkelig for dig. fordi de spår løgn for dig, for å legge deg på de slagenes halser, de onde menn hvis dag er kommet i endens misgjerningstid. Stikk det tilbake i sliren.» På det stedet hvor du ble skapt, i det lande, hvor du har din herkomst, skal jeg dømme dig. og jeg vil utøse min fordømmelse over dig. Med min heftige vredes ild skal jeg blåse på dig og jeg vil gi dig i på menn som er uten fornuft, ødeleggelsens håndverkere. Du skal bli til føde for illen. Ditt blod vil vise sig å være mitt i landet. Du skal ikke bli husket, for jeg, Jehova, har talt.»